ولذال ذاك راكبا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا ارحم الراحمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد وبعد الله تبارك وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم واذا قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام ربي انهم اضللوا كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن اعطاني فانك غفور رحيم سبح الله العظيم يقول تعالى في آية أخرى ومن سفها ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله العظيم الله سبحثم تار الله جل جلالوه وجل شانه قسيما لوتيا من صلواته بتدقور محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم لو سبحثم edhe gjithë gjemateve ka janë në botë namazin jamaus, kaboze, yabani, Normal, yon, e gjumës, ka buzja banë, insha Allah. Normal se tema jonë lidhe me mujtën raj edhe me ibadetim matëmaz për ibadetive që i krinë muslimanë, në lidhe me hargjën ashe hapër, nërështë dhe të kalimë, insha Allah, me ajedhajshdimin e disa ajeteve në lidhe me kontekstive të mështonë. Me fillim për e ajete 35 surat Ibrahim, Allahu gjëlle gjelaluënënënënënënënënënënënënënënënënënënënë اذوال قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجلب لي وبني ان نعبد الافلام ربي انهم اضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن اطاعني فإنك غفور رحيم سبح الله العظيم نايته 1924 edhe të sëllët vijua në dërësët e kaluar në lidhe me të imëmëtorë sërët u lëbakara me lutje të sëllët Ibrahim a.s. në kone ti ja bone Allahu gjëlle gjelalu huve gjëlle shanu ato ishin që zote gjëlle shanu hu të kjabën të banë shpi sigurimi të banë shpi sigurimi jo në aktuptimin që shtiguronë gjonat sot po jërju i sëllëhin ta kjeti mbrojto mbrojboj prej lutjes ibrahim alayhis salam me çi bonë ai ishin çe allah o gjelljallu o gjelljallahu taban spien tatetiyat rrezk qe do të furnizojnë njerëzit të cilët jetojnë mbrapsht shtëpie prej mirave ti që ka krijuallahu gjelljallu o gjelljallahu dhe faktorin është shërrëqje në lutje me disa urrat atë allah të cilët ja sa ibrahim alayhis salam sa o ibrahim të cilin allah gjelljallu e boni dost tan kurani kain wa taqallahu ibrahim khalila Unë Ibrahimin e kam bodot. I tha ta hirvejti, jeli ta i fina, o le akipina, o le rukaj sudud, qabën, shpijen, timet, i badetin, të vë të bajt spasën, për atë shka bin me botavat, shka bin me botavat, edhe me bost tështë dhe me lejt, ulem ta dhe me boj i badetit lojnë lejshme. Në regull, pra dhe ishin urnë atë Allah u gjëllë në gjëllënu, e dhe ishin lutët Ibrahimin. Pas i që Ibrahimin aleshera me ndërtej qabën e boni lutën absolute, بريلوت يا ما تمر يا جي قامو مدبر برتق الله جل ذل ولسانه فربنا تقبل منا زك ده على نو يباديف ده على نو ندير في من القابص بريلوت بر بي و بر بي و جعلنا مسلمين لك بلا مسلمان تديفك تو ايشي نكي درثا متقالوا تبسيدا بلا مسلمان تديفه ايمان كون ربينا و بعث فيهم رسولا منه يتلو عليه ماياتك Zëp, që e një për nga mërë, që e një të dërguar, që e një dosë prezës larve tu, në avmërinë në larve, kjo ishte dhejë fjallë të fundit të dhejë fjallë të fundit të dhejë të fundit të një avë. Edhe mdillëm me fjallët se ne muslimanit kër lutëm i të allahu zhëllë në gheralu, ka pak jemi të gutë që më përshkak se kemi dëshirë që lutja ajo në më një hartë kalën. Për dashë kemi umësu për e për nga mërë Ibrahim alayhis salam e kanu dit Allahu jelle jelle ufarat disa 100 viteve, qe ta chon ni Muhammed ka dunya mir, pa Allah nuk e çoj mazdhë ke sapë i menëha. Po pas vdekjes atij çojni numër të madh tanë. Pas vdekjes atij çojni numër të madh kongës. Pas vdekjes atij çojni numër të madh. Po poj e lloj libra për tij le e 100 viteve. Lutja Muhammed, lutja Ibrahim alayhis salam te ali zot. Kur Allahu Jellaluhu dhe selatu Muhammedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam telegraman ka thbot edhe me ta gjith banamarrne me, me librin e tij gjithë librave se ti ollori i japon. Pra jo dhe lutja çka ta bëjë muslimani as e do obligim bëu pranimi mundi her ayah pranot me vot. Po ajo kur pranot ai jekash lut ai jekaboa ai jekash as në interesin e ati. Kur pranot atë dite as në interesin e ati. Ash meran siti me lut. Këto ishin fjalët e dërësit ditë e zumo që ka kalur së më njohë vazhdojmë me një lutje të Ibrahim Alei Serami një ditë për i ditave kër Ibrahim Alei Serami e ban një hijrat për i Herakit ku ishte vëndindja ati i dherinë Palestini për i Palestini <coughs> e mazullumi që ju bo e boni hijratin e ati për në Egipt për i ij... Egipti pas gjëllumi qëtër e boni hijratin e vetë për në Mekka pra Ibrahim Alei Serami pas ka bo shumë hijratë A i së pas ka qenë asë një ari ngule në minivem dhe në fundë ku ka pasë a i dëshirë më rritë. Pëtë kështu, a shë sunnët e i për nga mërëve, a shë sunnët e Allahu gjëlle zëlelu e gjëlle shëllu që ato të sënët e bëjnë vërtetën vërtetën vëtoqë në s'jë dhëhatë. A to të sënët fjallën e vërtetën fëllin që janë sulmu. A to të sënët fjallën e Allahu gjëlle zëlelu e shë për ndajnë رسول الله عليه الصلاه والسلام دارن براي غار حراء دعيتنا الله جل جلاله اقرا باسم ربك الذي خلق ذاتاتك شوش يعقيت نون ايون اندرو الحاتيزه رضي الله تعالى عنها اغت راص سش كا نون غار حراء طاسي جهاتيز يا اي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيال جفات برتيا فون من فون دفاع فتنفع لي sajte të mpallit me ati gjithë shkojte prifti asaj kohë e sile kishtë e mnin uara ka e mnin e ufen prifti vjetër dhe i lëdhuar i tha qi i tha pos gjitha pos gjitha fjallëve tha le i tëli i kuntu shabë ban i dhe akhrajëke ka umuke le mësartu ka ndajdi nësra ma zara fa me qenë se unë në kohën kër të përzoj e fisi jopë kisha qenë gjali rrit kisha ndih mu qishin i mori vetit vetit اذا رسول الله عليه الصلاه والسلام مني اللهبيه او هم مخرجيه فاعوذ بكم فرزونه فاسقاطا النار يا الله تري لازيمه تو كان النار شي او كان ينرزوا فياننا الله جل جلاله اسكاچني فرزونه اسقاطا النار فر النار وتاللهه اتلينرزوا فياننا الله جاب قاتونه واتو لو كان فرزونه جونيو فر النار من نيستوري نافي Iti li ka eto me nivën tre vende me kafir me një kom prej kombeve e ndaj kombi aty nuk e ka për zonën ata. Ska asnjë. Asnjë. Proka faz drejtaki jali aajë sa ti des kurika sa rasulullah t.s.w. selam ka thon. Sa ajo zati ndodë në vitin 600 e nis te di Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam transmeton Kurani Kerimi çart në suratut Toba Allahu jalla jalaluhu sep ila akhraju alladhina kafaru tani yaslin i dhëma fil ghar e parzonu za dobra ndër mëkës e parzonu Muhammed Mustafa me jalarat edhe te tjera te cilin ishi dhata ti te tunka e parzonu ndregull Ibrahim alayhis salam ishte i lindur ne Irak li dhe me ziarte me opshtimin e ati peronut Allahu zel zelalu e boni zati ne veten palestin ne eshem shkurtin toke ne kanamit u bova zellumi ditunis per egjipte egjip ku shi ka bova zellumi me shom karakteristike Zëllumin në gjithë prej kua e ka ta kua është shumë interesant, është mirë për që dhe njeri me e ditë, për që dhe mëzimatë. Zëllumin në gjithë javoni gruja. A o gruja ati e kishtë e emnin Sara, e të tësillet Allahu, zëllë në zëllalu nuk i kishtë fale e vlarë. I tha borrit me të përkëshil me pleçnin e putër thalë mas nërët e gjash viteve pleçni. Tha martav me këdërobreshën që për në banë hizmet, e kishtë e emnin hajarë. Ibrahim a.s. e martoj rëbrashën e boni gruë, prajë fa rëbrashë, ajo shërptoria, ju bo sërës, afaj zonjës, madhe, orëtake, e barabartë të buri, bëti që ju bo orëtake e barabartë, Allahu qëllë në gjelalu uddeshti, që kësaj orëtake zhiti falë e vladë, a e vladë i këti ishte Ibrahim Ismail a.s. të nga nëri Allahu qëllë në gjelalu nërmëri rëti, i hini hasedi, E ka fije loziar token sugur ska pas kra dhe torta ka jelozi me pas burrit nuk po baj ka burrin me i vlenjon as diçka as diçka jo nuk po baj ka burrin yonon me shif, me shije me bosiaje por tu di at anjaf por shkak se podashkame osel me ta medrejsi Allahu zincelalul Kurani Karim ka thon wala ta ta'dilu baina an-nisaa walau harastum eden madesh ju me grat me ju me drejt kot e keni e pa munden por shkak se mrena kan xham kalitetit madhol tak me pra kaifa ato ja nis me çaj apo ban diçka li dam tjetër krejtora wala ta'dhilu baina an-nisa' wa law harastum tama des sadom bo atë hakëllëk me punë me to drejtësinë deri në fund me ju a keni kop pra e sido mos fortok e kurian sido mos fortok e kurian fa merret grua edhe kët fëmi largoma prej këtu larg nat vën prej vendeve që ato mo kur nuk i shoh Jo dëmë në shpij, jo dëmë në dho, jo shkatë duzë banë, jo shko në shërë, apo shko aqë largë me ta dhe me gjallinë asaj, gjallinë asaj, jo gjallinë asaj, shko me ta në dhe vendë, ku ajo nuk thajatë muatë në jare. Ibrahim a.s. të nga meri Allahu gjëlle zëraluhu vë gjëlle shanuhu, a i dësi manë për i dësëlarve të Allahus, e mërë gruën e me atë, e mërë gruën e vetë ditën me gjithë gjallin e ti Ismailis për i posa lindur edhe për e gjithë tja njës me kalu detin e kuç me shku larkë gjikun me lonë kërë takja sdo me parë takën e vetë mo larkë dimi e zbisa kilometra larkë jo prej kumanohës nga zibab me qumelon jo prej kumanohës prishtin jo në standol dimi e zbisa shqin kilometra larkë ka arme një vend kuna së dhe njoj me endin më kapë nga orme në vend kuna kemi shpijen e u badetit të të të nga e ka ndërtumit nuk të vata, edhe mu në të vend, Ibrahim Aleisterami në mesin e shkratinës, pa pikuj, pa, pik, pa, pa, pa, pa kokër fritit dhe një përmës për të të dhe, pa si e murit ndërtuar në të vend, e len gruën e vetë dashur, e len gjallin e vetë dashur, edhe të divemë një moment, prej momenteve janë thënë shpinën, me një torbë, me një strajtë, me një qesë e hurmashë, edhe me dipi i ka ujë që i këshin morë me veti, janë kështë shpijën në njësët me arse gruja që i ka përshanë prej shpijën me gjithë gruja që tërë. Qëka në kjo jetë kështu? Qëka në kjo jetë? Po nëse njëri prej njërë dhe bashkohorë dhe prongë kështu, si kish me qena kështu, si kish me qena kështu, bindja e popullin ndajti në mesin tërë. Thë ishim, ke që brati i brejë, i që brati ba e përhatër të gruës, kësa i gruë e morat qëtërë ngruë, e që e lanë s'kenjë gjënjohës me gjithë gjallë në gjë, le që e la hup i gruën me gjallë, po, gjall. po në kësitë ajo shka s'kish gjallë. Njërëzit këtu të nafonin shmës, mirë po, në këtë histori kuranore, flitën për një shka qëtërësen. Kjo histori, histori kuranore shka është, kur gjona poj qëtërësen, për dhe universitet, për dhe shkollë pë Më dhijë çka do të më thon me pas njërin prej të cilit mundesh më vuj në shtëpi. Më pa më dhijë çka do të më thon, ortake, më dhijë çka do të më thon fjalë agrua, më dhijë çka më thon fjalë zulum, më dhijë çka më thon fjalë durim. Doja ajo gruaja i zaf me trup. Ajo gruaja skrat zaf me me me, me kokë edhe me mish edhe me çel sistemin qelizorz mo theman basi që Ibrahim a.s. i aksa i shpinët edhe la në shkëratin vë gjëvat me gjallën e da u nësë me shpinët kësime për gjithë mund dështë të mësmu pa më edhe nëherë vikati me zatë nërë fa ja Ibrahim aënta të rakëtëna huna min indi Allah aëllahu a barak fa Allah u të ka u dhënë min alon mua dhe ka ta këtu ati për alon prej me ndësande fa jo الله جل جلاله وجل شامه اي مصابي لون يودك تو فإرهاب اي شكوا إذا لا يضيعنا لا يضيعنا الله فالله جل جلاله مو اذا كتا نكنهم ضعيف ضعيف من يوان فرنوانهم شاتر كول مي فوشيس نواننا بثيمت نواننا ايمانت نواننا بشتاتيسنا الله جل جلاله سقام أفرق ما që është kjarë nivellin ma i lartë. Kështu besoj njerë ju. Kështu duhet besoj një masëllë. Kështu duhet besoj një grua. Kështu duhet besoj një musliman. Pa. Allahu e mara këbihada. Allahu ka urnu kështu a fa. Po, a ti për në lenë. Jo, Allahu ka urnu, unë për jo me urnën a ti. A e qëta, se nuk në humbë. Nuk në humbë. Nuk ju humbë më të lartë. Do të i nga e drurë të Ibrahim a.s. Do të i lutët Allahu Të silje Allahu me jaye 3 herë ose 5, në 100 viteve e a tëll Rasulullah, edhe më ketati te ditën e Kiametit në surat Ibrahim nënahet 3 herë ose 5, qoftë ربنا وجعل قال ابراہیم ربي اجعل هذا البلد آمنا, o Allah, këthe vend ku bëlo, këthe njeritu me këthesh një vogël banë qytet ya Rabbul Alamin. Jo vetëm qani qytet, po banë qytet figurimi ba le çetë cinjeriu qi pra edhe kanë votën kur të vjen në fije brenda, ti je i sigurt. Si je i sigurt? Që ti mos jeti rast kapitull po, që mos jeti ngutur po, që mos jeti vran po, që mos jeti vlagun po, po natë më nir jehet aq i sigurt sa që kur të hien ta brenda, të harrojë se ka grua. Kur të hien ta brenda, të harrojë se ka vlat. Kur të hien ta brenda, të harrojë se ka tokë, ne harrojë se ka pore. Edhe këta kush qe ka qenë, haje ka përjetu, a qenë njëri u së dinë se sa gjemi ka mo, a qenë njëri u së dinë se sa graj ka mo, a qenë njëri u nukë dinë se araj ka mo, a qenë njëri u nukë dinë se sa apagun rimële nësa apagun tatimin e shtetit për një vetë. كاش evidente per shkak se a shi izollum prej sa i votemo ash mbazenin rahmetit allah dhe jallaluhu dhe jallaluhu ibrahim alayhis salam te namerjoti dashu te fillin allah dhe jallaluhu te bab bayt namer kabo doa e ka lut allah dhe jallaluhu uz banan sigurimi ketan is qali ibrahimu rabb ijal hada al balda amna wajnubni wa bani an na'bud al asnam lutja, pjesëa e lutjes, pjesëa qëtër e lutjes, fa muë edhe e vladët e mi, o oh Allahi jemë, mos në i banë të mund dhe në asni hare, që i modë putit sesh dhe pi bojmë mos në banë prej ative që dvasave, e hekrave e gërzave, ju bojmë sesh dhe jara bën alemin, mos në banë prej ative Allahu gjëlle gjëraluhu këtë lutja ka bo, ka bull, e ti sobë në këtë gjami, banë i badetë Allahu në munirën, e në qizonë Për mësë kështë e qenë ummeti Ibrahim Mohamed Mutafasë Për mësë kështë e qenë ti A i zotri, a i cili, të akon milletit dinit Ibrahim A.S. Sot e dinë shumë mirë ku kështë e pasi i badet me bonë këtë vajtë E dinë shumë mirë se në vendë se sot të ambushës këtë gjami Kështë e me ambushë promatë përshka ishin me oqirët mazdarëke A shpijin qëtër Kështë në timu qështë me fener në esërë Apo mas nëjësër, nëse ti nuk kishe qenë nënhien e ljusë jetë Ibrahim a.s. para mija viteve. Pra për këtë të duhet sëjshë, alhamdulillah, shukur falim e ndërim spetial, Allahu që të ka falë në dilin e Ibrahimit edhe që të ka bohëm meti Muhammed Mustafa sallallahu a.s. O zëtë, musëmban mu në kur edhe qunat, gjemt, nipat e me, që ato potit t'i bojnë i badet. I në obbejnë në hun në adlem në katira minë në nësë. Këto fa i dh që ufëshin njerëz që ufëshin i dole mëndrishme në umrën e mazë të njerëzve e kanë qitë prej takë të të besimit vërtejt e kanë qo me besu kotën e kanë punë zjarën e gjëhlemi hala ka problem nuk asë gjithë nuk asë gjithë probleme gjëmatin dërshom sëpë masë pas mi vitëve masë ibrajimalin salamit sëpë masë nini e pas shim vitëve masë mahmat Mustafa sallallahu alai sallam sëpë masë dërseve të tule mave në për Sot mazderë se me të ulemove në për televizore Sot mazderë se të ulemove në vista Sot mazderë se të ulemove në të kënë mikrofonit e radios Pra për i rime dhe i raje jo, nuk përdojnë me kuptu Për gabimin që e bojnë dhe nuk të rhekën vërrej që anate dit Moni, moni, moni, moni Se kjo fjarë nuk banë më full Ato pra për vazhdojnë për shembol Isojnë kredetarit zoti piloni Isojnë kretarë, qëtërit kretarë, zotë i Rugova, isojnë zotë i Envar Hoxha, isojnë zotë i Ramizalia, isojnë zotë i Klaus Kinkel, isojnë zotë i Helmut Kohl, zotë i Bill Clinton, sa zotë na i keni o njerëzi kemi që eftadim, zotë i Jensin apo zotë i së podan Milëshevish, sa zotë na i keni o bura, po lini ma të marri o njerëzi e mderuat, Lini ka marrimo, lini ka modernizimi me kalta ti u çoj në anën e netë. Pa dishim ju qojnë në xhehenëm ju çoj në netë. Ju çatosh ka përdhënë terminin Zoti Rugova, çatosh ka përdhënë terminin Zoti Gligorevi, çatosh ka përdhënë terminin Zoti Yarhoza, Zoti që është Zoti tani Berisha. Ta keni ndermandse natën e qoret, kan me ju fit ka keni zot, nuk keni mundësi të thonë çtërtën për vrasë Zoti jam kaqen Sobodan Milosevic, apo Zoti jam kaqen Kingli, kaqen Ai Bruno Kaisnikaçen Velmutkoli kaçen Zoti Butros Gali kaçen Zotiot keni kujdesni hare për gjithmonë tërheqni këtë kart 33 73 tërheqle këtë jeton për kabinën e telefonit për shkak se kishte jeton ndarmexhëhë me Kamustin e tjerë thonë diska tjetër edhe 1 milion termine tjera ka thënë Allahu Jellaluhu u Jellaluhu Largonë prej tij me fund më unë e di se ju o dhëzi nuk e keni ndërmend periodës më mor e di e kam çart Nuk e keni ndërmend apo ajo vetë me mua se ju thoni, "Hoxha Sidik të punoj, ai terminologji nuk e njeh, se na nuk e keni për qëllim. Zoti ai Zoti që ka krijuar po po do me ndërun. A vetëm me fjalën Zot ndërova dhjerja. A vetëm me këta me ketejnën, Zot jeni ndëroruta? A skaim na çera apetete të çera për të ndëruar njeriu na? kanë dhënë milion çera apetete janë për më ndrit njeriu. Thuaj Allahuim, atë ka bën një milion herë matmancë çka po i thonjë çetarë centra. Su i vlahë u krejta Su i vlahë u krejta Su i zotri u krejta Kjo i se një Në numërën dhe Në kohën bashkohore qka me ndëri për filan kantarin, po, për, ajo bia jo nësila hader nuk ka, se në esër ka me dek dhe të apisit, se ku i bat i badet, i badet i bat, a dhurot vetëm Allahu, ajo rahat-rahat në televizor fëtë po, filan kantarin e a dhurot ju në shumë, pra, i baj i badet. A dhurimi ashtë i badet, a dhurimi në nuk në nën kuptojnë që përsen, nën fjallën e a dhurimi nuk nën kuptojnë, nën fjallën, nën, nuk nën kuptojnë, respekti, Për në nënkuptohet, ramja e njeri ut me balë në sejnë dhe. Lënja e zëqatit, lënja e falë një një aqërim i një mujit, aqë alurim, zëqat e aqë alurim, namaz e aqë alurim, haqë alurim. Aqë alurëj këngëtarin unë, aqë alurëj filan hëgjën unë, unë aqë alurëj filan këngën, në atën e vorit bërë i dashur, në atën e vorit bërë i dashur, kanë më të pita gjepër të hismë varë, kanë dhe E ka më dhe ronë filen kankëtar, në spër zonë më e më nëse për në e dhënë nërë. Tamam, e që ta është pranë këtë meni dhe bëshë këtoj parlonë, të palustër, në këtë salonin e konserta dhe gjartënive, në këtë salonin ku kanë konsert bubrajësat, në këtë salonin e konsertit krimave ku kanë me hongën, prej hundës e dhe gjishtave to, pra dilë a dhëroje, atë që të ka këndu konga në botë, se na i kemi shlua skerte tonë sot, me krimë e banë konsertin e vetë, mbi organizmin tanë shumë të bukurën. Urna, që ndra pra, edu, Enderaj, e rëspektoj, e nderaj, e, e, e, e, e daloj prejqerëve, ani, e adhuroj, e adhuroj, adhurojnë së të mundi, Ibrahim A.S. që nimi, që përës një vitë e më razë, e në parë nështë, atëllabdinë në hunë, atëllalë në kësirën minë nështë, ki idolizmi, ki adhuri një palidhje, të emë në të zëtë palidhje në omërin e masë, njerëzën e kanë që pëshë, ka thonë Ibrahim A.S. A.S. Innehun nablam në kathira më në nësë Fëmë në tëpi ani Fëmë nëhu minni A që ato që muë dhëtë më shkojnë mas Që ai që dhëtë vjene masën në të tem Ka për në Ibrajimë në Esra me asha jemi Aja jemi Aji dhëtë kalon me sigurin këtë botë mirë Aji natën e dhërët dhëtë kalon mirë Aji për që kalon natën e dhërët mirë Masë dhërët dhëtë kalon e mirë Wëmë në asani Fëmë n që t'ja dhe në mendën mirë pjesës fundi, doaf ibrahimin këta jetë, për shkak se kërani kerimi ashtë mrekulli, në zdo fjallë që e ka thonë në atë dhe në këj ka thonë ashtë mu gjizën vete. Ka thonë Rabbin në hunna, adlellë në këthira minë në nësë. Thëmë në tëpi ani, fejnë në hu minni. Kusë më shkonë mu mësë ashtë i jemi, u e në asani, shka ka pasë renin me thonë? Renin di ka shenë me thonë, a i që nuk të thonë aji që i shkonë së nëtë të mështë ashtë jemi, aji që i mbanë gjuna muë, rendi ka qenë me thonë të i dujshme edhe nuk, nuk thashtu, sa ti a falati. Sa ti a falati. Aji që i pasën, rrugës teme, aji që i shkonë vijës teme, ashtë jemi, aji që i nuk shkonë vijës teme, ti je i para ta falës, edhe ti gjunaat e njëzve i falë, o oh, Allah ju. Rabbin në hun nga dhëllën në këthira minë në nësë فَإِنَّهُ مِنِّي وَمِنْ عَطَائِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ فَاجْعَلْهُ آمِنًا مِّنْ قَوْمٍ يَظْلِمُونَ ۖ نَادَ وَهَن دِن كونا كيكال كيكاو كمتا وتا شايتا إنجيتي دور پرپيت يا پخسي شپين نغروس انا جاليت وگل پسا ليندر مكه نا ظامن ديجن اجل پاس ني نيري Fa rabbena inni as këntu min zërrijeti bi wadin gajri dhi zërrin, inda bejti kal muharram, fa o zëtë elash, një pjesë familjes teme, në vendin e pa shëqë, në vend pa njeri, në vend pa dëshmitar, në veç tje dëshmitarëve shëshruës nuk ka për ta, i lash prea përsa i shpinën, po i lonën ku i desin ta ndo zëtë i jamë. Meni vend ku ku s'kat njela, meni vend ku ku s'kat kora, meni vend ku ku nuk ka dhejla, qatin qatë vend ku s'kat njela dhe kora dhe dhejla, po i loni pjesë familje seme dhe me thonë grunë edhe gjalin nënkojdesin tanë, ja Rabben Alemin. Mirë, po t'lutëm hëla, po t'lutëm edhe pak, po po inë një eskem të minë nërrija ti i miwadin nga i rizizera, inë dë bejtik e lë muharramë, dhe rabbena li ukimus salah sa për i lozot jom e ndërtu katërore për ti lozot jom e ndërtu ura për ti lozot jom e ndërtu tunele për ti lozot jom e ndërtu saraje rabbena li ukimus salah o Allah për ti lo me u falë namazin ti e me të boseze e ato që ka të bëjnë ti e theze e ato falë namazin ato ti me siguri i shashren me mjësit e tua ato kur në në dëdvujt فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم باني أو الظبط أه... نسيقى من سيبك من الويتفارة فرشكا يجمع <صحة> ليقيم الصلاة فأو الظبط فإلى ما فعلنا ماضي Dhe më thonë, unë pëjlo ato dhe kam dëshiren që tjenë prej ative robbetu, që urnë ato Allahu gjëlle zelalu bazore, asni hasi lanë ma shpine. A ta besimtarë që urnë ato Allahu gjëlle zelalu nuk i lanë ma shpine janë në nënku i desinë Allahu gjëlle zelalu dhe ja u pëlekson a i dëshiret ative të silat ato prej Allahu për i fitu, për t'i marë dëshire kam. Promën një mezlisë prej mezliseve, ishte një pytje prej pytjeve, pësen një fejë rejë që të një fa e re që po bimë tash për një shepull, për një një qinë vetë prej vitëve po zhvillet o ta që fort sa që i po dukët mesin e popojve po sa shë gjavë a islami sa fa e vjetër ashtë pikur ashtë di shka ka stagnu me një vetë pëse kështu, shka ashtë, shka ashtë, shka ashtë halë e athu kjo ashtë e vërtet prejtë vërtetave pa më ushme Se një me ashtë e vërtet prej, për vërtetave për mu ushme se muslimanët kanë stagnu me një venë, do qërë pë, përdojnë sot, nëhe se për një koqë kur përdojnë se janë gjallë. Së kërë kërë përshemur. Prej kur ashtë budizmi fejë? Prej parnatë. Buda ka qenë njeri, Buda ka qenë njeri, ashtë shëndrunë zotë për i bëjë një bëjë një bëjë shka të i bëjë. E që takës budhizmi ka, ka përfab botën, ka përlana për disa popoj, mërë adhesh, 4400 Gjermani janë bo budhista. E kanë lonë kristërizmën e datë, evangelizmën e datë, e kanë lonë janë bo budhista. Ska u bo? Pra ato budhistat prej Kine dhe prej Japoni, kanë arë në Gjermani përërri në budhizum. Budhista prej Kine, njapan, eh, Kine, Japan, Korej, Taiwan, Thailand, kanë arë përërri në Gjermani në budhista dhe kanë korë sukses. Kanë korë sukses në Rvegji Kanë korë sukses vëllon Kanë korë sukses në Gjermani Kanë korë sukses në Danimark Po korë në sukses në Viter Kanë korë sukses në Marë në shtetët e bashkuarat Amerikës Mregull Kush e boni këta? E boni këta sirë ja misionar me të ative të cilë për afe me sirë ka ndon Sa dhe ta thuj kanë qua të agje Unë e pësën nimi, ti thujel e nimi, dimi Hësë prish punë Unë për të pësë qëtër senë kërë kanë Di milion e gjims Gjermaniz, Vita, Skandinavi, Belgik, Holland Di milion e gjims Njërë Zvogloj për dhët herët 259.000 e për kjefë mës bisebo. bisebo, më mësë biseboh Për 259.000 biseboh Më lartë mësë që eq A ka mundësi njoni me një gjistin Për 259.000 e shqiptar I sili filan Gjermoni ti ka voda A vatë një flanë A ka mundësi me një gjistin Nësë një më njërë këta se ka provuat një njëri Halo për shkak se Joni prej ne dhe vetën hala në islam se ka therë. Hala vetën islam se ka therë. Vetëm është musliman, a më vetën islam se ka therë, hala. A ka mundësi dhe Joni, me në ka ndzuhë helbet me thonë se muë, nukëm ka narë ato me libra të dera, ato të, të dera, të jo, ato të ative me libra, me qanë, të dera, hiqë për në aldë vinë. Vinë e të therin Jehovas të cojgën, shkoj Jehovas të cojgën, vinë bramanizmën të Shkojnë ato vindë, të eh, eh, eh, kristën tumit, të vindë, vindë evangelistën tumë mërën, që shqitë tumit, shka s'ka gje vindë, serën mërën, me libra, me çantë, a ke shkoti me çantë, me libra, me, me serë, di kam? A ke broket pëndën herë? E po paratë islamit, ka sagnu, burat e islamit, ka sagnu, ka sagnu islamit, kurse burat e feve, are provu, Njëherë e provumë në vitin i 1921, -19, në, në Republikën e Kosovës shkumi blejtëm me pare të gjepit, 818 dërëtë të opa libra, prej kshilave të bashkëtisë islamet Kosovës, të të të të të libra kishin ngejnë në për kshila pashitë, nukët dëtë vitë e me ralë, 818 dërëtë libra i blejtë, me pare të gjepit i blejtëm, jo me pare të huja, i pronëm Macedonimi, me i daktisë papare, dhe shtëm të bojmë një të mirë, 511 sopa i datisën pjasi në Kumanovës e pranunë muslimanët dhe me thonë në, pa, në pazarën e gjelëbërët Kumanovës 511 sopa i derdhën për një ditë e pranunë muslimanët e pranunë, për e dojshin me avquf e hen, për e dojshin mirë për shka ju ndodhe librave në kofinin e hanit e levit ardhë e policia sërbis i li, veti shka janë atë libra sa më liber literaturë fetarë sa hasin të para ardhëm në kofinin E maqedonijës, policia maqedonijës pëjtisht ka e në të libra E thanë libra fe, ta hasënit e para Ma i mrami policisht e i popullit ton Ma i mrami policisht e shqiptar Ajë kërë pëjtisht ka e në të libra E thanë libra fe, i mërë me vete Tëtë mujë e tasë më ditë dherën dherën për i shtetit Tëtë mujë e tasë më ditë gati dherën dherën për i shtetit E tani na për që këtë shqetësojmë disa adjalanë me hojë Jakubim. Se për e përmenë ti këta, unë për e përmeni këta, edhe do të përmeni dherit ditën e frime së dundit, që të më jafa Allahu gjëlle gjëleluhu vë gjëlle shalu. Për e përmeni, do të përmenim këta, për shkafe në përna fit një pra, nëse unë këta nuk banë me përmeni, nuk banë e o ti me më fitë se muslimanë përrim me një vend, edhe qërë p Po rirë mëslimanët me një vend, se tribunat të cilët i odheqi, o gjë Jakob Asipi, në vitin në 11, në 11, në 11, në 11, në 11, kënë të plazë në 10 e mitë dhere i ndërprëmë. Ajo të e që shkën të para, jam e gazetë, jam e televizor, jam e letër, jam e liber, jam e dërës, jam e hitë bëgjumas, jam e, e servici literaturës, jam e diqka dhutë me bërë, dhe nisën. Ska tribunë, ska tribunë, ska me shqitë liber, ska me lënë pare, ska me, qan, ska me lën sadat s'ka me të bojë në asihat, s'ka me mbajtë dërfë, s'ka me mbajtë të, të bimë gjami, e s'ka me botënë. Por e, por e, por e, kjo për e ka ma, formulen flini, muslimen flini, kjo formule e këta janë flini, muslimen flini, flini. Për qatë në e emi kësto? Numër një, në nëndi, në nëmër nëndi, këse emi këso që shemi. Unë pasë pramë një shemblë, prapë për e këllë, jatë shemblë. Një prejuga, e ban me reti revolve me leje shtetit për shka këse pa leje ajo së ban më baj, hara ma ti bës t'i këpah edhe ajo revolve ati i marë 6 më stopa fyshek njërën fyshek në ato këfirën e asaj revolve zlët e ka shki kaliber 7-65 njërën 7-62 njërën 3-65 njërën 5-5 njërën 7-65 aban aban, aban ab ai ai ai ai veti çmun yeah, jo përgjigjja nuk e veti për shkak se municioni s'an rregull radhitia është shumë kalibra nuk e përshtatas neon nuk e përshtatit ajo komplikon puna asaj nuk e krijin punën Mug shtuar fjala islam muslimanët islamik ka sot lloj lloj kalibra njëri staf të pesëri ulë ta të pesëri njëri staf të pesëri njëri 35 njëri 25 njëri 1 metër x 1 kg njëri staf të pesë santim njëri kthe në vag 200 gram njëri në vag 2 kg ashtu ka sot hektia mirne këta të kanë atë shumë replete hektë një ajëri ta bani 3 gram çon popli morin njëri në rak skafeti se i rri çka shumë Kush ta voll ti me lënduzh që ka shumë, kush ta voll me mësuesh që ka shumë ti, kush ta pi me ozga që ka shumë, aska Berkay, ja hekë nikra, o çetri krava vëzhina, mafe, hala po duhet me hek janë niko. Jo hala, tani po hek janë niko. Hala kanë apo hek janë niko? Hala kanë apo hek janë, ta ke kimi spa, ke ki zor pak, çka u bë? Ta bën 3 gram apo? Për çka këna atra gram je mi përçantë, kjem ja të shka dud me çe. Për çka se kemi më atra gram. Jonë ezali llahu ut vet sa e din tip se nuk paralizote e jo nja, sa jo sa ki qef me di, sa po pasha zote po vallaj sa kam qef me di se jo nja paralizote sa sa përqim përja për Republikën e Kosovë sa 3 përqim, qa është realizote sa 3 përqim, 97 jimës si jetë paralizu së ka shumë babet sa ke dhanë përqim, qa është realizote 97 përqim jetë paralizu së ka diskutim ki kurani kerimi i tila është ndurët e tona sa as përqindje, kja në cin përqind, sa bra li zon dobull, hiç përqind, pra hiç përcin je mi. I planizohet, thvetrohet me ta hiç përqind, pra hiç përcin je mi. Det, pra kur ta pyetësh njeriu, se pse la muslimanët këto përçar, një oni ka emrin Madain, Bill Clinton, çetre ka emrin Madain njëti njone e ka im maden fuloni njone e ka im maden fuloni me avshile gjithë simat a është cilë autostrad as nikar shaka vurtaja nuk ka ku njoni ku njoni komnjoni momnjoni motnjoni totnjoni sesa këto janë njerëzit mendimet i kanë logjika e njerëzit nuk perfundot çka ti citesh për tara logjikon mbi të çka ti servosh për ikonikërimit logjikon mbi të çka ti citesh për hadithet bejamerit logjikon mbi të etjë e po ta vi normal se çdo do të kemi Në kohën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, jemaati i tij kishte mentalitetin tjetër. Jemaati i tij ishte tjetër. Ai ishte jemaati i cili printe çka po i servoni dërguari Allahu subhanahu wa taala. Kur këyordhën nën dhe kur po i ndalën, u krij. Ai kur ordonte u bake pun, kur ndalonte u bante jo. E unë po e porositni valla për vllazë, ni domajim për domajine ve spi. Leja Allah të mbanë. Ni domajim për domajine ve spi, secili i ka farsgjem. Ne ta provojë sa balës si vetë Neher u smënjes me njësme, ta provojm me urrn ti çojë njezdit, gjem te na në push e shafs ka i del te spija. Esha me urrn jo këto apo shkonin, po sot ti ke më shkuën në molli, sot ti ke më shkuën në pazar, sot ti ke më shkuën te optan, ti sot ti ke më shkuën me lavruarën, ti sot ti ke më shkuën me çit farën. A që i pisën të shtupit i tisën fund edhe ki shkon te kafia vetë te zhoreti si plak, ai del pak mohabet në bot. Trajë se ti prezant momentalisht A i shka ka pas mullinjë, unë i nësherë, a babë ka më shku për të këtë. Unë ka më shku nësherë, shpar mullinjë, shëtë. A i farës? O babë, kumë qëllë? Po që për thera, shpar thera? Shpar, për shka të thera? Po gardin, o birë, gardin. Po gardin, ma ti. Po gardin, po ku për, për shkollë? Po t'ja së me shëtë e gruja a veshë. Qëra fjalat bëna të rasiti në o asitë dhe me pa alafusha. E pa ku për shkollë mëra në kezdojë, koncert për shkollë. Koncert, a li e për, dhë, konsert, për, konsert, ali, për ha e shkollë koncert, pra. E koncert, koncert la dëndar shumë, koncert. Pra, për qatë dota nërkam të tona puknon? Për qatë kejtë dënjua e nërkam të musliman e puknon? Se kejtë musliman puknon? E kemi merë fushën delqiftelijës, për qatë puknon ajo. E kemi merë kejtë bereqetën në salën e koncertet, për qatë ka bi. Për qatë ka bi. Për që atë ka bëjë mirë Qërë ku për e melin Qërë të kanë melë në boborën në universitetin Qërë për e melin në bankat e shkollës Qërë popër i për e melin në bifaxët e librës Qërë popër për e melin për e kukatin farën e datë Me majën e lapësit për e kukatin Me shka për e kukat mi na Na për e kukatin me të shame nane, na pa Këtë e gjërë nga kemi medë kësto E qërë kanë shku Për qërë për lezojnë O oh, vëllavë jam i ndërruat Qërë për mësojnë Qërë për edukohën në shkollë Qërë për edukohën në universitet Qërë për lezojnë Qërë shumë për vetrojnë Si pasunetit për nga mariton Hiqë për razon e emnin A na e kemi në cis E kemi në bache E kemi në nar E dhe për edukohën si pasqerave Rasullullah Rasullullah Para 4 mële Para 5 mële Në pësër si u duri me qenë vital, shpara u duri me qenë. Me zbri që në 5.000, 6.000 e zisa ajeteve në Korani Kerim, sësëllët janë të gjithë komplet diturie dhe punë edhe ukri, e qka ka që të senë, diturie edhe vepër. Mësa, punë. Ska që të senë. Ako so, sa ke Islam e i komplikunë. Dithjallë ke, lezo, punë. Ndëgjo, nëlu. Urlo, ndalo. Ukri, qa qa Islam i unë në qashtë në kuptimin s'ka ma shumë no por këta i ka baza po këta janë nga ajitën e Allahu Jelle Zeland të nërët e jahësë Kurani Kerim Allahu Jelle Zeland në surët Ibrahim në ljëtën e Ibrahim i dëvashdim në ljëtës Ibrahim a. sëramit varëzuk varëzuk hum minat samarat këta që pëti loë këto jap ju me hëngër prej friteve prej kokrave të friteve tua të, të, të, të pa fund minat samarat le allihum jeshkurun Pra, shpi jo, qitet jo, rrug jo, kanal jo, frit jo, kokër jo, uj jo O t'jap ju me hongër Tëri ditën e kja me t'jap ju me hongër Qështje ka rrenin dë një adzimu, që unë kam me qenë se anë shi sprat Në gjuhë e dhe folë shpejt, thot japoja jo, ka mundësime në atre guse Në atë vendin ku smillët, kur gjo, allës korët, kur gjo, sa so ka me hongër Kër shkojnë adzimu, që unë fina dje I e shilë s'ka kur konë gjo nërmane Raksht ka kur kun gjanë, për nërk e ka kam fjallën, raksht ka kur kun. Vetëm kodr edhe guri i djegëm, kur gja s'ka që të të sen, dipun janë, kodr edhe guri i djegëm për e dilit, me miliona vite razja dilin bitan. Nimi i kile guri në shmujtësh me shkapardar me dorë për tre minuta, këta i korak, këti të pëtumë si të njoki kur qatë, a ma sa ka me hangre me pi. Kanë thonë njerëzit veçka kanë dëshmu se, jo, qëto gj Ma mir këme ella se doja vet aty po i keno Gucim. Si vet edhe për 10 vet, mot edhe për 10 vet, çetrimot edhe për 10 vet, epika pro, që të na interesant. Katie kan Melora, Katie Sanje Tutun. Ai keni nurum. Kë Tutun. Sa? Dallha, si vet e maru, si vet maru. A ke fusha e xhir? Ke molli e xhir? Ke fusha e xhir? Ke molli e xhir? Ke njerëz i frigu. Maru, sa? Po këse vërë marru, që ka badet? E për po qështë për po shqitët bërë ja, po nuk shqitët? Që ka nuk bërë që ti? Ajo që nuk shqitët, a unë i kanë fajet, edhe ajo që nuk shqitët i ka fajet kalibri jot, që nuk je i kalibri që ka din me shqitë. Për me shqitë, ti dush me bërë një punë para se me shqitë, qatë punë ti së punë gërë mua me bërë, ka me të me e të pa shqitë. Para se ta shqitë, është një punë që unë du mujë me shi të në tja, unë të kazoj të i duaj, jo, këta më këtu më së më pra këtu, e dipishti të, këtu jo këtu, e për ma e pashit, pro, si ta ma ish pashit, të utësh, kurse a gjek të punë nuk janë, Ibrahim Alisra me nimi, me mija e mija vite, u arzok hum min e samarati, lallë hun një shkurur ta, jap ju më ogër, prej friteve të ua të pa thonë, edhe atë thonë, në sigurisë të dë tjen faqen so, e prap, tona, shum, shum, shum, shum. të koprap në vendën e tona njerzit kanë shumë mëlçin shumë korrin shumë tutën shumë krijificar të shumë tutën shumë kur shkoi njëri prej njerëve të arë vet e kanë lërën në berëç Edha shaka ka lu diçka, Ferja Kaşkëllin rroi, ndalet mbi at rrojen e Qishës ka Kaşkëllin, i harroni milion rroin tani në këtë rregull, te çaj rroja ska Kaşkëllin, zë zori me jet, komision me jet, me jet në një rjadë kush të dalë këçës djahu. Sa rroi lë Kaşkëllin, e rroi lë Kaşkëllin. Tu tu del fol me plus gol. Ma kishin shkën, me karni rroi ma kishin shkën. Ço të thos. Interesant, aje nato vende ku shkojn ku shkojn muslimanët me bon vizit haxhin, aje kur kush kërkanse shkëliç. Kër kush, kër kuj, si e shkelë, se zalën u shkelët Kër kuj, kër pazar i plët Pia gjëtë bimë këtu, interesant Në vend se ki popull Të më falni, në vend se ki popull Lëf drotë, e kër qëkojnë A gjëllët, thoi, a gjë, unë ka marrë Pëj vendit jeshilt Pëj vendit që toka, ashe e shilt E dhe molit, ashe e shilt Qikë shkashka të kam prunë këtu Dur në gjëpë, a shkojnë pia gjë Pia ti vendit faf, dhe jak, dimi marr Be këtë një qandeja, be gjinëve, që kamat grave, burave, kujshive, shokve. Ju be pjajje, pjajje kus mellët, pjajje kus korët. E kanës jallën e fundit, se Allahu gjellë në gjellaluhu lutjen e të drashurit vërë para mija viteve i ka thonë kësa i lutje do të i thojnë po, e ti që për e lidhë do tjetë gjithë molë po. Lutë nuk, lutë ju o musliman allahu gjëlle gjeralu vë gjëlle shanu atë e që e ki melë ta banë shumë ama tutën ta hekkej lutë ju kështu atë e që e melë anarë edhe vakëtja ta shqit melave të kini kujdes si veç shtimot moti ka më folë në këtë kërësit gjamiës si hoqë i katulis disa fjallë pi për sëris prap atë fjallës kemi e sapë e ba menë kushka qenë gjamiës së ka e sapë shtimot gabimi ure më kërë ditën e shtunë në es Unë nuk e kam ditë se në Venez ka në 100 hektarë, 200 hektarë aranjëritë. Pa të gjona ka të shtimë e shindë pazarë. Nuk e kam këtu që jam të halpi Iranë e ato. Ato e ishin shpien të tonë, për ata nësë kishë esapë. Unë, unë e nëzë e kam zupë se të kishë esapë me milë të në. Po s'ka dhe të në esapë me milë, së me milë. Se ato dhutë më shqitë, të ato e aranjërijezë dhutë më shqitë, për qatë të nësë ka esapë. Të, a i bësari së rëmitës dhëtë mu shqitë këtu, mëllat a i gja një për i ori, shka për i bepër i shqatë për ditë ka tim i kile, për qatë të nga s'ka e sapë, se a i dhëtë një përmi shqitë për i a gje, se përndrishëm i melë na, s'ka e sapë, ori një ndëruar, lërgonjë u mëndimeve të futu nga prej qerve në popull, s'ka e sapë që qerve janë t'interesum, timës me punur që atot k përqa të janë, janë t'interesumë. Ti më stapunë e shtonën, a i stapunë e vetën, të ne hajko asaf, ti nimes ki e safë, nimes ki e safë, urnë, urnë mësë ju shkep arëstone, e vëgjela më nartone, ke e safë, edhe për fund pa fam, se më stak nëzviteve, Ma 100 viteve në këtaran, kushtut të tarthërave nuk do ta ishin. Ma 100 viteve në kët fshat, ato që do jetonin vetëm me një shtnik tok, do të ok, jenë shumë më patanik se ju me kafaz dhe shtnik, citutë të tarthë të nuk kedit darë. Kështu do të vjen puna. Në 50 në në në 500 metra rreth katror, do të bëjnë darë më shumë se ti çka bën sot. Për çka se ato do ta folojnë me metodën e vjet, do të prodhojnë me metodën e vjet, edhe do të shërftin njërin në atvendër e vjet, me mënyrë shitse jo thodet, me mënyrë shitse ndrishe. Ajo që është në dhë të qitë të dnesër, mëjmë ju s'pjegu, jashtë të gjamiës, tashë nuk kemi ko. Dith janë shkurta për kurbanit, pasi që sotan gjumaja jo e fundit. Gjumaja jo e fundit, ama pazari i fundita. Do më thëmë na para bajramit e dhe një gjumaj kemi me boderës, ama para bajramit ashtë edhe një mërkur për më pazar me dalë. Me sigurisë se gjëmatëja ashtë i, i, i, i interesu me pas, me plje kurbanë dhe be boku behen eh, në zati ka qurban beham Allah inshallah me mire marrja u gjën muslimanëve kur dinim pazar për ble kurban gjith, din, seldom, se stupid, a, të gjithë e dinë për fleshve se çfarë duhet bëjë ai ai ka حيvani ai fjalës se çka bleni ato gjëmterisi veç ka edhe domacina dikush ka boshi ve domacini ka dek baba ka problem doni me pas kujdes حيvani shkabet kur për qurbani ka edhe sharte dallohet prej ati حيvani çka tash ka, sanj, ka, përgul, ik, ka për gul tash ka për mish e për darë të gjithë me boku kujdes me xhirai ka vonë Po dhenëve mos ju fshirë në ju matri sa ka lëmbën të epar Tënë e melon Melon pavle se si kishin kejtë lëmbë Se dhenë vështë milion Dhenë vështë milion ka lëmbë Ta kini në merën pra qatë lëmbë Qatë onë shka i ka në të i ketë ketë ose ma shumë të gjimësa Në të i ketë veshtë Ose ma shumë të gjimësa Në të a ketë bishtin ose ma shumë të gjimësa Për hajvanë të mlaj Gjivet e përpej shka ka hi Për haj Ka mundësi në të ibleje, në të ibleje prej divet e për petë. Mësë intereson i interesoni, a i pat divet se njënë e kishë me kalendor. Shti e dini ju me kalendor, si janë Ivan të po. Shti këtë Ivan, kanë libreza. Kanë letër një këtim, lëpaheme, filan ditën kë i vici, e ma i ka divete, edhe një ditë, ditër e baramit, edhe një ditë si bëjnë këtë divet. Banë për kurbanë, e bura. Nuk kanë besa atë kjo punë. Kjo nuk kanë të shku askeraj. Dha një mujet 5 mët ditë, 10 ditë Dhe me thonë Shërëat e kur ka thonë Dhe me thonë Parapërsisht dhe me thonë E ka hi për tri Qatë prej hajvarve mëdhej Prejtë veç një veç Se kur dhe delia dhe dhia Që e ka një mëtë mot E ka një mëtë mot E ka një mëtë mot E dhe kanë thonë u në mot Se mëse delia i ka gjash muj Dhe me thonë ashrunak E tojmë na Ashtë kjenës ashrunak Ashtë gjash muj Pa sa që në belikin e venve nuk dafë me pamunit, nuk dafë prevenve arrit asgan, ani se i ka gjashmuj edhe atableje për kur ban ban, për kur ban ban. Këto pra në pikat shkorta, ليدم <تصفيق> الكربان الله جل جلاله وجل شانه القرآن الكريم كافون لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ت اللهم في ريسندو تاريني مجخون هاتيفه اه مينيش هاتيفه ب منييتن هافستر تش كيني ناي اللهو براس ما ما تا دو تاريني ثوابين كم ندجو بر نيرز مكنتون هاند سسامران فيبه لو كان مرانسي جاك يا مرانسي هايتي يوهورا Nuk ka gjakë i kurbanit më rënsi A i dëjë banka të Allah, Allahu gjëllë gjëllë nuk i ban Me dërë gjakën të të pikë të të tërës e kojarë A me e e së përgjohë dhe këtë e ke Allahë në Kurane ka thonë të kondër të njërë Zitë përë thonë i jashtë të jamijës kondër tërë Gjakë i ha më rënsi Kushe ka forë kështë vjarë Kushe ka kondë të i bënë të disha Allahë në Kurane ka thonë Asë gjako, asë mish Peshka të Allahu njët i juaj A i njët i cilje ka ashvendos Kurban me pre Afjala kurban dhe me thonë afrim Afros të Allahu më njët i në tanë E inshallah Allahu pun të tona më njët i pagune Dhe njët i të tona kabul i banë inshallah E luqim Allahu në gjelalu qinë amazin e gjumaz prej neve Gjithve kabul ta banë Edhe prej ketë muslimanve anë e banë botës Inshallah Zotir Azibon këtë ditë më dhe sotë